Välkommen till Radio Maranata. Du kan lyssna till oss i 30 minuter framåt. Annars veckans alla dagar just den här tiden. Klockan 8 här på 88 MHz. Jag heter Bern Ovidén Och i det här programmet så ska vi läsa Bibeln. Vi ska läsa om att vara utvald utav Gud. Och också... Om hur angeläget det är att, att leva nära Jesus. Det är stor risk annars att man blir förhärdad. Och vad kan det innebära? Vi ska se lite vad Bibeln talar om de här sakerna. Jesus han vill ge liv i överflöd. Ett himmelskt liv här på jorden, här i tiden. Ja, Han inte bara vill, han har också... All makt att göra det Vi ska inleda här nu med att lyssna till en sång Varsågoda För det här broder Gösta Karlsson sjunga sången Härlighetens morgon En oerhörd sång om detta eviga hopp Som varje människa som har tagit emot Jesus Faktiskt bär på Det är ett hopp, ett löfte som Gud har gett Var och en som kommer till Jesus får nämligen ett evigt liv vi ska läsa om konung Saul. När vi läser Bibeln så kan vi gång på gång bli påminda om hur Gud vill utrusta sitt folk eller sin församling. Det står om andens gåvor. Det står om andens dop. Och det här är ingenting som handlar om att man ska själv förverkligas på något sätt Eller att man ska ta emot Guds ande För att få en känslokick Eller någon speciell upplevelse Som man sen kan minnas och leva gott på Nej, det, det här är tyvärr väldigt vanligt i våra dagar Människor kan vallfärda för att åka till speciella konferenser där man har lovat eh, att det ska ske manifestationer av olika slag. Det finns grattväckelser, fallväckelser och det finns eh, liturgiska väckelser med det här nya katolska mysticismen som får en sådan ingång i kristenheten idag. Och allt handlar om... Stämningar och upplevelser på olika sätt Man vill känna mättnad eller Ja, jag vet inte vad egentligen Men eh, Bibeln är helt främmande För den här typen av kristendom Bibeln till och med varnar Andens dop, det, det klargör Det utrustar och det är inte berusande som, eh, på det sätt som man kan möta många gånger Jag ska förklara Det är så att Då Gud ger sin heliga ande Så är det först och främst för att vi ska få kraft Att bli hans vittnen Vi får den heliga ande För att den målar för oss Kristus Så att vi ser vem vi äger Alltså vad, hur stor Kristus är. Den heliga ande har vi fått. Och lärjungarna fick vara med om andedopet på pingstdagen. Då hade Jesus sagt att de skulle vänta i Jerusalem. De skulle inte påbörja någon egen verksamhet. Utan de skulle invänta den gåva Gud skulle sända eller manifestera i deras liv. Och det skedde på pingstdagen och vad hände? Jo, man började i andens kraft för kunna ordet för Jerusalems invånare. Ändamålet handlar alltså om att bli rustad för den tjänst som Gud har. Och det är angeläget, det är angeläget att blir bli fylld av den heliga ande. Att få vara med om den här upplevelsen att bli andedöpt. Och det kännetecken Bibeln talar om här, det är ju tungotalet. Människor blir, får ett nytt språk så att säga. Man, man, man blir fylld av anden så att orden räcker inte till. Det här är också något som har diskuterats fram och tillbaka. På vilket sätt blir man nu andedöpt? Och så har man istället vänt på det och, och gjort tungotalet till något synnerligt. Något som är speciellt. När i Bibeln så är det faktiskt det normala. Att man blir fylld av anden. Man får ett nytt språk som man talar. Det, det finns många bibelord på det. Nu ska vi inte... Ta upp just den frågan i det här programmet Utan eh, vi ska se Just vad det handlar om Att bli smord av Gud Att få äga denna Guds kraft I sitt liv En bärande kraft En klargörande kraft Som hjälper oss att se Och också kunna tyda Den tid som vi lever i eh, Jag eh, ska jag nämna några ord om konung Saul. Saul, han tillhörde en ganska liten släkt i Israel. Och Samuel, han fick ett uppdrag utav Gud att söka upp Saul. Han hade aldrig träffat honom, men han visste exakt var han skulle träffa honom. Gud han ledde in i minsta detalj så att de fick ett sammanträffande på en plats som också Gud hade bestämt. Det här finns många detaljer i den här berättelsen som är väldigt gripande. Men vi, vi ska läsa här i första Samuelsbokens nionde kapitel när Samuel och Saul efter himmelska förberedelser strålar samman. Och då säger Samuel så här till Saul. Vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel om inte dig och hela din faders hus? När Saul fick höra de här orden. Så reagerade han och sa, jag är ju en Benjaminit från en av de minsta stammarna i Israel. Min släkt är ju den ringaste bland alla släkter i Benjamins stammar. Varför talar du då till mig på det sättet? Saul, han såg med vanliga mänskliga ögon på sin familj, på sin ett och såg att de var inte mycket. Av den här världen Inte mycket Att sätta upp med en liten Oansenlig Ett inom Israel Men Nu var det så här att Gud Hade utvalt Saul För ett speciellt Uppdrag I det tionde kapitlet så läser vi Första versen Samuel tog sin oljeflaska och gött olja På Sauls huvud Och kysste honom och sa se herren har smort dig till första över sin arvedel så blir saul smord till konung och han är, blir alltså utrustad med denna smörjelse som var så nödvändig för det här uppdraget han nu hade fått Saul går in i uppgiften och det, det, det är oerhört gripande att läsa om hur Gud på det här sättet trots Israels eh, agerande man hade ju förkastat Gud själv som konung Gud hade ju sagt att han var deras konung men man ville ha en konung som alla andra folket men, men eh, bortsett från det Gud han är eh, alla fall in här såg till att folket fick en konung och han utvalde en konung och han såg till att den konungen blev smord och utrustad för det här uppdraget. Nu är vi på samma sätt utvalda av Gud. Vi lever i Nya testamentets tid. Det nya förbundet som Nya Testamentet talar om Det gäller oss som lever idag Och där får vi lära oss att Vi är ett konungsligt prästerskap Vi är utvalda av Gud för att tjäna honom För att leva för honom Och på det sättet så är vi allesammans präster och konungar finns ett allmänligt prästerskap i Nya Testamentet. Det är inte det här hierarkiska. Där, där Det finns en präst som medlar mellan folk och Gud. Utan Gud är allas vår fader. Och genom Jesus Kristus så har vi alla direkt tillträde till faden. Och på det här sättet så är vi alltså... Smorda av Gud Och det är så oerhört angeläget Att vi söker Gud Att vi söker den heliga andes dop Att vi söker bli fyllda av honom Och den kraft som han ger Att vi söker att få det himmelska ljuset Den himmelska klarskärpan I denna tid som vi lever Hela världen är faktiskt oerhört Förfallen och fylld av ondska Människor lider och är förvirrade på många sätt man, man, man är, ja, Vi lever i en förvirringens tidsålder För att återgå till Saul Han valdes ut och han blev utrustad för sitt uppdrag Sen om vi fortsätter läsa om Saul Så Händer det saker och ting Under hans tjänst Och i hans liv som, som Solkar ner den här bilden Av hans Uppdrag Som konung Över Israel Han börjar Att, att Ja ringakta Vad Gud har sagt Han börjar Fatta egna beslut Precis tvärs emot vad Gud har sagt att han ska göra. Och vi kan läsa om olydnad och högmod i Sauls liv. Det sker något under tiden som han är konung. Och sen, om vi går fram till det femtonde kapitlet så finns det en väldigt tragisk vers som är den är lika tragisk Som den tidigare versen vi läste var underbar Då Saul utvaldes Men den här är fylld av, av, av tomhet När Gud säger så här Vad finns det då för hopp för en människa Han säger Jag ångrar Att jag har gjort Saul till konung mm. Gud ångrade att han hade gjort Saul till konung. Varför? Hör. Ty, han har vänt sig bort ifrån mig. Och inte fullgjort mina befallningar. Vilket motsatt budskap till det vi tidigare läste. Då Saul blev smord till konung. Nu har han mer och mer förlitat sig på sig själv och sitt rike på sitt konungadöme. Så att Gud och det Gud har sagt har inte längre den självklara platsen i hans liv. Han förhärdade sitt hjärta. Lydnade bättre en offer och ett budskap som han fick genom genom Samuel vid tillfälle då han helt egenmäktigt hade agerat tvärs emot Guds bud Bibeln varnar Bibeln säger att det vi kan läsa om i gamla testamentet det är till varning för oss vi bör ta varning för det som hände Bibeln säger att, att om vi idag hör hans röst alltså om vi hör Guds röst så må vi inte förhärda våra hjärtan Tänk på vad som hände med Saul. Han eh, avlägsnade sig stegvis från Guds närhet. Från att höra Guds röst. Från att leva i denna direkta Guds ledning. Så hamnade han i en situation där han inte längre kunde känna. Han kunde inte längre höra vad Gud talade. Han var tvungen att till och med uppsöka spåkvinnor för att försöka lista ut vad Gud hade bestämt. Det var en förhärdelse som till sist ledde till en tragisk död för kung Saul. Han överlämnade, han övergav vad Gud hade kallat honom till. Det var tragiskt. Men du, det här är en fara som finns i våra dagar också. För oss var och en. Hör Om någon hör. Tänk, tänk att du fortfarande kan höra Guds röst. Tänk att det finns möjlighet i den här världen som är så fylld av utbud. Så att man nästan förlorar stillheten och möjligheterna att, att, att kunna Avskärma sig För, för, för Gud du, Tänk att det finns möjlighet Idag att höra Guds röst det, det är något Mycket Värdefullt Någonting som du ska ta vara på Risken är Att när man lever I vårt teknologiska samhälle I våra dagar Risken är att man att man förlorar känsen för de andliga realiteterna. De som är så nödvändiga. Du behöver höra Guds röst. Du behöver vara ledd av Guds ande. Det här kan låta flummigt, men det är faktiskt väldigt konkret och påtagligt. Det här att leva i Guds närhet, att vara ledd av honom. Det finns en oerhörd styrka och det är att Kristus, han är den som ger liv och näring till sin kropp. Han är huvudet för församlingen. Församlingen är hans kropp. Den plats där du och jag får leva för att vara med att uppbygga varandra till tro och goda gärningar. Församlingen är... En plats där du och jag får vara med att förmana varandra. Och hjälpa varandra framåt. Just för att lära känna Kristus ännu mera. Och för att vi, vi på det sättet ska kunna vara ett sant ljus här i tiden. En fyrbok som sprider ett ljus som inte är av den här världen. Du, han har köpt oss fria från den här världen. Och hur viktigt det är att verkligen markera att vi hör inte till denna värld, utan vi hör till Guds rike. Vi är köpta av honom för att helt tillhöra Gud. Och han har kallat oss att här i tiden förkunna Guds rike. Här i tiden sprida evangelisk sanning. Inte som ett kittlande instrument för människors själsliv. Nej, utan som ett befriande budskap där människor får gå från död till liv där människor får uppleva att den här världen den har ingen lösning, den har ingen framtid och inget hopp utan hoppet är hos Jesus Kristus. Den som har Jesus, han har livet. Den som har Jesus han har faktiskt allt som är värt att ha. Vi ska lyssna till ytterligare några toner på en sång här. Och så ska vi avsluta sedan det här budskapet. Jag när min på labyrsor när har givet ett sor min And snow and wind, and rain and hail, and frost ut var i högt utan mots ydess när kraften är tund, fast en är Det ligger en sång där broder Gösta Karlsson förmedlade budskapet om hans oerhört stora nåd. Alltså Jesu kärlek utgiven för dig och mig. Kom ihåg något av det du har lyssnat till idag. Försök ta det till dig. Gud talar verkligen. Och han söker människor för att möta med människor och frälsa människor. Det var därför han sände sin son Jesus hit till denna världen. För att frälsa oss från den fördömelse som ligger över hela världen. Du kan få ta emot Jesus om du inte har gjort det tidigare. Du kan få uppleva hur han talar till dig även om du aldrig någonsin har... Gjort det tidigare så kan du tro. Öppna ditt hjärta för honom. Och vara viss om att han hör dina hjärtas tankar. Han hör när du ber till honom. Förhärda inte ditt hjärta utan säg ditt ja till Jesus och öppna dig för honom. Vi måste tyvärr sluta det här programmet. Jag heter Bernovideen och. Eh, du lyssnar till Radio Maranata. Församlingens hemsida är maranata.se Med det så säger vi tack för den här gången och önskar er allesammans Guds rika välsignelse och på återhörande närmast ikväll klockan 18.00.